Ребека Ярос, четверте крило, розділ 36, бо там у краю за тінями, жили чудовиська, що вибиралися ночами і банкетували душами діточок, які підходили до лісу надто близько. Крик віверни зі збірки казки пустощів. Ксаден передав листа Гарику в той момент, коли решта кинулись до краю оглядового майданчика, щоб розглянути загрозу. Але я нічого не могла розглядіти ні в долині між нами, ні на рівнинах, що тяглися на багато миль біля підніжжя скель Дралора. «Щось не так», – промовив Терн. Я відчу ще біля озера, але тут це сильніше. Може зрозуміти що? запитала я у відповідь відчуваючи, як мене охоплює тиха паніка. Якщо батько Дайна знав, що Ксадент та інші постачали запаси лету нам, все вело до того, що майбутнє завдання це страта. У долині під нами. Ні хріна не бачу, сказав Боді, нахилившись над стіною. А я бачу, відповів Ліам. І якщо це те, що я гадаю, нам хріна. Не кажи, що думаєш, кажи, в чому впевнений, наказав Ксадент. У листі написано, що це випробування своїх лідерських здібностей. Прочитав позаду командир виділення. Ти можеш або залишити в біді село нашого ворога, або залишити командування своїм крилом. Це якось. Що це взагалі означає? Боді забрав листа. Вони відчувають нашу вірність, просто не кажуть про це прямо. Ксаден склав руку на грудях. Послання каже, якщо ми підемо зараз, то доберемося до нового штабу четвертого крила в Альтувалі. «Вчасно, щоб виконати своє завдання на військових іграх, але якщо ми підемо, то торговий пост, Расон та всі його мешканці будуть знищені». «Ким?» – запитала Ємоджен. «Вейні телями», – відповів Ліам. «Усередині мене все впало. Ні, просто звалилося». «Точно?» – запитав Ксаден. Ліам кивнув головою. «Я не бачив їх раніше, але я впевнен. Четверо. Пурпурні балахони. Багряні вени з яскравою червоних очах та на шкірі. Моторошні, чорт». Схоже на правду. Ксаден перемістив вагу з однієї ноги на іншу. Мені більше подобається просто возити зброю. пробурмотів Боді. О, і ще один із палицею. Продовжив Лям. І клянуся вам, Дайном. Тільки норівнина була порожня, і раптом ось вони тут. Йдуть такі до воріт. Його очі округлилися, зіниці розширилися. Він користувався своїм далеким зором для огляду долини. Багаряні вени? Перепитала Моджен. Тому що магія оскверняє їхню кров і позбавляє душі. Про бурмотіла я, дивлячись на ксадина гадаючи, чи пам'ятає він, що сказала Гандарна в ніч, коли ми йшли тунелем на льотному полі. Природа любить рівновагу. Всі голови, крім ліамової голови, повернулися до мене. Принаймні, якщо казки говорять правду. Яка частина в мені ще сподівалася, що ні? Чи що я ніхріна не знаю про ворога внизу? Але якщо це правда? Поруч з нами приземлилися сім грифонів, оголосив мені Терн. Він напружився, напевно, отримавши ті самі послання від своїх драконів. «Андарно, залишайся стерном, сказала я. «Нехай Ксаден довіряє літу нам, але Андарна майже беззахисна». «Гаразд», – обізвалася вона. «Цей самий з палицею зараз!» – почав Ліам. Пролунав вибух, голосно прокотившись пустильною долиною, за ними піднявся клуб синього диму. У мене підскочило серце. «Це були ворота», – сказав Ліам. «Скільки людей живе в Ресоні?» Спитав Боді, більше трьохсот, відповіла йможенко, коли долиною розкотився новий вибух. На цьому місці торгують щорічно. Тоді спускаємось. Боді розвернувся, але Ксаден став перед ним, загородивши дорогу з піднятою рукою. Ти що, приколюєшся? Ми гадки не маємо, що на нас чекає. Його голос нагадав мені той перший день після парапету, повноцінний командирський режим. І що нам просто стояти, доки там гинуть цивільні? запитав Боді, і я напружилася. Як і всі, ми дивилися на Ксадин. Я сказав не це. Він похитав головою. Перед ним стояв вибір. Так йшлося в послання. Він міг залишити або село, або свою посаду, яка тепер чекала його вальтування. Це вам не хрінові маневри, Боді. Хтось із нас, якщо не всі, загине, якщо ми спустимось. Якби нас прислали до чинного крила, це рішення прийняли б не ми, а старші і більш досвідчені командири. Але їх нема. Якби ми не були помічені бунтарськими мітками, не допомагали ми ворогові, він коротко глянув на мене. Нам би навіть не довелося робити це вибір. Тепер к чорту всю субординацію. Хочу знати, що ви думаєте. У нас численна перевага, сказав Солейл, примружившись на полі і ритмічно барабанячи яскраво зеленими нігтями по кам'яному зубцю і повітряні сили. Принаймні, поки немає віверн. Я про всяк випадок оглянула небо. Чого? Боді підняв брови. У казка говориться, венітелі створили їх проти драконів і замість того, щоб отримувати силу від них, Переливали її в них. Сподіваюся, хоч у чомусь та книга помилялася. Так, краще не каркати. Ксаден глянув на мене, потім придивився до неба. Там четверо венітельів, а нас десять, сказав Гарік, підходячи від стіни. Ми маємо зброю проти них. Ліам відвернувся від долини. Ідеї каже, що сім літунів. Ми тут, сказала брюнетка з озера, крокуючи стіною від південно-східного кута форпосту. Я залишила решту з зовні, коли ми помітили, що ваш форпост якийсь занедбаний. Вона приречено подивилася на долину, звідки піднімався дим, її плечі зникли. Я не проситиму вас боротися разом з нами. Точно? – перепитав Гарік. Точно. Вона сумно посміхнулася. Четверо – це однаково смертельний вирок. Моя зграя зараз підносить останні молитви нашим богам. Вона повернулася до Ксадена. Я прийшла сказати, щоб ви відлітали. «Ви гадки не маєте, на що вони здатні. Минулого місяця вистачило лише двох, щоб знищити ціле місто. Двоє. Ми втратили дві зграї. Якщо їх там четверо, – вона похитала головою, – їм щось потрібне, і вони переб'ють в ресолі всіх до одного, щоб це отримати. Забирай свою зграю і лети додому, поки можеш». Мої груди стиснув страх, але серце завдурилось від думки про те, щоб кинути людей на смерть. Це йшло в розріз з усім, за що ми стояли, Хай навіть вони не громадяни-навари. «У нас є дракони», – сказала Емоджен, підвищивши голос. «Це ж має щось означати. Ми не боїмося боротися». «А умирати не боїтеся? Тут хоч хтось бачив бій». Брюнетка окинула нас поглядом і раптом я відчула себе, занадто молодою, коли відповіддю їй послужило лише мовчання. «Так я й думала. Ваші дракони справді щось означають. Вони можуть летіти швидко та далеко. Дракони полум'ям в не вбивають, тільки кенджали, що ви привозили». І вони в нас є. Вона подивилася на Ксадена. Дякую за все, що ви зробили. Останні кілька років ви зберегли нам життя і давали шанс на відсіч. Ви всі помрете, просто сказав Ксаден. Так, кивнула вона під гуркіт чергового вибуху. Забирай звідси свою зграю, швидко. Розвернувшись на підборах, вона рушила по стіні ж, високо тримаючи голову, поки не зникла в протилежній вежі. Ксадин стиснув щилипу, я побачила, як його очах спалахнуло полум'я. Полум'я битви із самим собою. Всередині мене наростав нестерпний тягар. Якщо ми підемо, всі вони помруть. Усі цивільні, усі літуни. Не ми їх об'ємо, але все ж таки будемо співучасниками цієї загиблі. Якщо ми битимемося, то швидше за все помремо разом з ним. Можна жити боягузами чи померти вершниками. Ксадин розправив плечі і камінь всередині мене розплився нудотою. Він ухвалив рішення. Я бачила це в межах і обличчя в його постаті. Згайль каже, що ніколи не втекла від бою та не побіжить сьогодні. Та я не стоятиму осторонь, коли гинуть невинні. Він похитав головою. Але я не можу наказати вам приєднатися. Я відповідаю за всіх вас. Ніхто з вас не перейшов той парапет, тому що хотів. Ніхто. Ви перейшли його, тому що я уклав угоду. Я змусив вас вступити в квадрат. І я не думатиму гірше про будь-кого, хто полетить до Ельтувала. «Робіть вибір». Він із силою провів рукою по волосцю. «Я не хочу, щоб ти ризикувала. В ідеальному світі мені більше нічого не треба було б чути. Якщо решта може зробити вибір, то можу я». Він підняв підборіддя. «Ми вершники», – сказали Емоджен після чергового вибуху. «Ми захищаємо беззахисний, така в нас робота». «Ти врятував усіх нас до одного, двоюродний брат», – додав Боді. І ми вдячні. А тепер я хотів би зайнятися тим, чому мене вчили. І якщо я не повернуся додому, значить мою душу доручить Малику. Я все одно не проти побачитися з матір'ю. Я скажу тобі те, що сказав у наш перший рік після молодьби, коли ми зважилися на контрабанду зброї. Сказав Гарік. Завдяки тобі ми живемо стільки років, тільки ми вирішуємо, як нам вмирати. Я з тобою». «Саме так!» – вигукнув Солейл, барабанячи пальцями по стегні трохи вище кенджала в піхвах. «Я в ділі!» Ліам виступив вперед, вставши поряд зі мною. «Ми спостерігали, як страчують наших батьків, бо їм вистачило сміливості чинити правильно. Хотілося б думати, що моя смерть буде ж такою ж благородною. Дихання завмерло в мене в грудях. Їхні батьки загинули, щоб викрити істину, а моя мама пожертвувала моїм братом, щоб приховати цей брудний секрет. Згодна!» Кивнула й може, Всі вони подивилися. Один за одним погодилися всі, доки не залишилася одна я. Ксаден упіймав мій погляд. Якщо думаєш, ніби зможеш переконати когось із сорингалів, ризикувати шиї зради будь-кого поза їхнім кордоном, ти дурень. Так вона сказала на озері. Та ну нахрін. Терн? На війну? На війну вирушила я не сама. Ми бенкетуватимемо їхніми кістками, срібляста. Гарно і зрозумів. Я не кинула б невинних людей на смерть, з якого боку кордону вони б не жили. Я не втекла б, залишивши товаришів ризикувати життям, незважаючи на благання в очак Садина. Хоча б Ріанон, Сойра та Рідока тут не було. Вони доживуть до другого курсу. А мама, судячи з кинжалів на столі, вона знала, але нічого не зробила, щоб це припинити. Мабуть, я стану її другою жертвою заради збереження вонітелів у таємниці. Я була беззахисною, сказала як Садино, піднімаючи підборіддя. А тепер я вершниця. Вершники борються. Інші схвально загомоніли. Тисяча почуттів промайнуло по моєму обличчю, але він лише кивнув і підійшов до кам'яних зубців. «Ліам, звіт!» Його зведений брат підійшов до нього і зосередився. Літуни вступили в бій, усі семеро, шестеро. Схоже, вони намагаються відвернути вогонь на себе. Але чорт забирай, такого вогню, як у винітелів, я серед вершників не бачив. Троє стоять навколо міста, а один пробивається до будівлі всередині. Годинникова вежа. Ксаден кивнув, потім розділив нас відповідно до завдання. Гарік і Солейл прочешуть периметр, а решта атакує венітелів по сторонам від Расона, доглядаючи за годинною вежею, коли пролітатимемо біля міста. Вбити їх можна лише кенджалом. Отже, доведеться поспішати і битися, коли ми зуміємо вивести цивільних у безпечне місце, додав Гарік з похмурним обличчям. Не кидай свою єдину зброю, доки не будете впевнені. Ксаден кивнув головою. Рятуйте стільки людей, скільки зможете. Вперед! Ми спустилися за Ксаденом сходами і пройшли через мовчазний пустельний плац. Зовні вже чекали дракони, що сіли на краю скелі і переминалися з лапи на лапу, дивлячись на торговий пост унизу. Я пройшла прямо між Терном та Згейль. Я знала, що ти зробиш правильний вибір. Скела дракониця, глянувши на Ксадена з лямом, що наблизилися, і крокували небезпечно близько до краю прірви. І він також знав, хоч йому й не подобається наражати тебе на небезпеку. Він знав. Отже, він знає мене набагато краще, ніж я його. Я підняла брову. Згейль моргнула. Ти вже далеко не те, тремтяче дівчисько, що стояла на плацу і намагалася приховати страх перед парапетом. Я це схвалюю. Я не просила твого схвалення. Якщо я помру, хоч би буду чесна у своїй останній миті. Вона пихнула і штовхнула голову Терна своєю, але він навіть не вирухнувся. Під підошвами хромтіло камінням, поки я йшла вітерном до андарни, яка, стоячи між його лапами, спостерігала атаку воєнітелів. Я зупинилася перед нею, закривши собою криваву різанину. Залишайся і ховайся. Я не поведу дитину в бій і крапка. Залишайся тут. саркастично пророкувала вона у відповідь. Я придушила сумну усмішку, Жахливо шкода, що я вже не застану її бунтарський перехідний вік. Згоден. Терн підставив мені плечі, ти мішень, малятко. Я серйозно, наказала я андарні, погладивши її лускавий ніс. Якщо не повернемось до ранку або якщо вирішиш, що наближається венітель лети додому в долину, за будь-яку ціну ховайся за чарами. Вона роздула ніздрі. Я тебе не кину. У грудях такнило, ще я на силу поборола бажання потерти місце над серцем, а натомість розправила плечі. Щось треба було сказати. Ти відчуєш, коли рятувати вже нема чого і це може розбити тобі серце, але коли відчуєш, відлітай, дай слово, що відлетиш. Минула мить, але нарешті Андарна кивнула. «Іди», – шепнула я, погладивши їй прекрасну морду в останнє. З нею все буде гаразд, вона дістанеться долини, не можна дозволяти собі думати інакше. Вона розвернулася і попрямувала до форпосту, а я взяла себе в кулак і пройшла між лапами терна, кинувши в останній погляд на долину. Ксадин і Ліам стояли праворуч, роблячи те ж саме, готуючись вилітати. Раптом повітря розірвало крик, із долини у двох хребтах на південь піднявся величезний сірий дракон із-за кордону, і підтиснув дві лапи під масивне пузо, відлітаючи до нас прямісінько до Ресону. «Поблизує зграє?» – запитав Ліам. «Ні», – відповів Ксадин. «У мене наче земля пішла з-під ніг. Я могла присягнутися, що бачила під час цієї атаки зграю драконів за кордоном», – так сказала в Монсераті Міра. Дракон знову заволав і полив схил синім полум'ям, підпалюючи дерева перед тим, як вилетіти на рівнину расона синім полум'ям. «Ні-ні». Віверна. Серце стало комом у горлі. Ксаден. Дві лапи. Не чотири. Це не дракон. Це віверна. Може, якщо повторити це ще кілька разів, я нарешті повірила б своїм очам. Так ось що редагувало наше керівництво. Це ж має бути міф, а не істоти з плоті крові. Втім, як і віверни. Що ж, ось і плакала наша повітряна перевага, сказала й потім знанзала плечима. Ну і хрім з ними. Вони також можуть дихнути. Вони створили гідоту. Сказав Терн, і слова його глухо пророкотали в грудях драконів. Ти знав? Підозрював. Як гадаєш, чому я тебе так тренував під час маневрів? Нам з тобою ще треба попрацювати над спілкуванням. Мабуть, тепер ми знаємо всі подробиці, сказав Ліам. Ніхто не передумав? Запитав Ксаден, ніхто не відповідав. Ні, тоді по сідлах. Я підійшла до Терна, але Ксаден випередив мене. Повернись, Вайлендс!» – сказав він, і я повернулася до нього. Він дістав один з кинжалів, засунув у вільну піху у мене на ребрах. Тепер їх у тебе два. Чи не читатимеш мені нотації, щоб я залишилася в фортеці? запитала я, відчуваючи, як від близькості з ним збентежилися всі мої почуття. Нехай він стільки приховує від мене, але серце, як і раніше, нило від одного погляду на нього. А якби я попросив, ти залишилася б, він глянув мені прямо в очі. Ні, саме так. Я не вступаю в бої, яких не перемагаю. Я блиснула поглядом. До слова про бої, в яких тобі не перемогти, генерал Мельгрем дізнається, що тут сталося, і зможе побачити результат бою. Він повільно похитав головою і показав собі на шию намітку повстання, що змінилися по горлу. Пам'ятаєш, я розповідав, як зрозумів, що це дар, а не прокляття? Так, коли я була в його ліжку, просто повір. Через це Мельгрем не побачить, ані трохи. Я розкрила рот, згадавши, як Мельгрем... Казав, що любить поглянути на Ксадена раз на рік. Які ще секрети ти від мене ховаєш? Є дещо. Він м'яко обхопив мене долонями за шою і присунувся. Залишися живою і обіцяю, що розповім тобі, все ще попросиш. Від цього простого зізнання стислося серце. Якби я не злилася, я не могла б уявити світ без нього. Ти повинен вижити, хоч я ненавиджу, що тебе все ще люблю. Це мене влаштовує. Куточок його піднявся, він опустив руку і підвернувся від мене, прямуючи до Згель. Терн знову підставив плечі, я сіла, застебнувши сідельні ремні і закріпивши на спиною рюкзак. Час. Знайди укриття краще, Андарно. Я не перенесу, якщо ти постраждаєш. Бий у горло, відповіла вона, ідучи в покинутий форпост. Праворуч злетіла Згель, і я стиснула луки, коли Терн рушив у небо слідом за нею, важко, змахуючи величезними крилами. «На тому торговому посту щось є. Ми все це відчуваємо», – сказав Терн, наздогнавши драконицю і опустившись, в крутий пік, від якого мішлунок залишився десь на горі. Ремені впялися в стегна, але свою справу зробили і утримали мене на місці, коли я забрала одну руку від луки сідла, щоб упустити льотні окуляри на очі. Ми увійшли в тінь. Сонце зникло за стрімчаками дралора і занурило все в темряву. Пролунав черговий вибух що цього разу розніш шматок високої кам'яної стіни торговельного посту. Ітерн піднявся вище, мало не врізавшись у летуна на грифоні і пронісся над самим містом, але надто швидко, щоб почути щось крізь крикіт місцевих жителів, що бігли по вулицях до воріт. «Куди поділася вірна?» – запитала терна. «У долину, не хвилюйся, повернеться». Яка радість? Я не шпирила очима по дахах маленького посту, доки не побачила його, це неважливо. На дерев'яній годинниковій вежі стояв силует у пропоровому балахоні, що розвіювався на вітрі, і метав, немов мов кенджали, блакитне полум'я цивільних під ним. Він був страшніший, ніж на будь-якій картинці. Річки багряних вен розбігалися на всі боки від безумних очей, затоплених магією. Обличчя змарніли, з кулами, що стирчать, і тонкими губами. Закаркала рука, стискала довгу червону палицю з якогось кривого дерева. Терн, так, давай. Терн у крутому віражі відколовся від Ізгайлі, спрямовуючи нас до села. Через кілька ударів крил з його пащі пролунав вогонь, і він спалив вежу, не зупиняючись. Є. Я розгорнулася в сідлі, дивлячись, як дерев'яна споруда розвалюється з язиками полумі, але за лічні секунди Венітель вийшов з неї без жодної подрябани. От погань, ще живий, видихнула я, коли ми летіли назад до призначеної нам області і подумки, зокоряла собі за впевненість, ніби все може скінчитись так швидко. Не дарма цими тваринами з дитинства лякали нас наварців, тобто не тому, що їх легко вбити. Доведеться підібратися, щоб усадити в нього кінджал. Я повернулася вперед якраз вчасно, щоб помітити, як нашу траєкторію з швидкістю перетнула величезна маса крил і іклів. Повертаючись, Терн врізав хвостом рядок будівель і забив їх, розкидаючи уламки. Ми летіли ухиляючись від синього язика синього вогня в пащі чудовиська, що плює полум'ям в найближче дерево. Віверна повернулася. Це вже інша, гаркнув Терн. Передаю наказ іншим. Ну, звичайно, може, ксади не командував вершниками, але драконів, очолював Терн. Віверна розвернулася і попрямувала в центр міста, підібравши дві лапи від себе і змахуючи крилами, вона була схожа на гігантського кажана. На ній сиділа вершниця бордові бордовій лютній формі, що нагадувала нашу, а її очі були того ж самого страшного червоного кольору, що й винетеля на вежі. «Ксаден, виверн більше однієї!» Мить тиші, але я відчула відчутний шок Ксадена, а потім гнів. «Якщо втратиш Тейрна, поклич, а потім бийся, поки я не прилечу. «Неможливо! Я її не відпущу, командир Крила!» Прорвів Тейрн, а я вперше до ладу розглядала небо над містом, заповнене драконами, грифонами і вивернами, прямо як у касті про творіння. «Солейл виявив забитий вхід в якусь шахту», – сказав Ксаден. «Мені потрібно». Терн круто розвернувся до гір. «Щоб ви спробували викрити мешканців, поки їх виводять Гарік та Боді», – договорив він. «Ліам вже в дорозі». «Зрозуміло, у мене стукало серце. Терн, я не вмію цілитися». «Навчишся», – сказав він, ніби це давно вже закрите питання. «Грифони вже отримали накази». «Дракони вміють розмляти з грифонами?» «Мої брови мало не полетіли в го Звичайно, як на твою думку, ми спілкувалися до втручання людини. Я припала до його шиї, поки ми маневрували над містом, минули лікарню, щось на кшталт школи, ряди та ряди лодків на ринку, охоплені вогнем. Ні сліду того першого винітеля з пурпуровому балахоні. Але в центрі міста ми пролетіли над обвугленими тілом Грифона та його літуном поряд. Усередині все перевернулося, коли я побачила, що до них знову закрадає віраж Віверна, і на перехоплення їй йде згаель. Вона може постояти за себе, наказав мені Тейр. Як і ми, ми маємо наказ зосередиться. Точно, зосередитися. Ми минули сім'ю, що тікала геть зруйнованих будинків, а потім міські стіни, прямуючи до отвору горі, де бурий дубинохвіст Солейл якраз розбивав хвостом доски, що закривали занедбаний тунель. Уздовж дороги там було ще кілька будівель, але здається, в них уже нічого не було. Наблизившись терн круту. Вилив уліво, і ремінь врізався мені в ногу від зміни ваги в сідлі. Потім він розкинув крила і завис перед солейл, повернувшись грудьми до Расона і кричучого натовпу, що біжить між міськими стінами до нас, під охороною пари грифонів та їх літунів, що контролюють небо. Але кого вони не бачили, то це винітельки, що крокувала від воріт на півночі. Вона тяжко дивилася на людей червоними очима. Відня на її скронях поступало значно видніше ніж у вершників, а довга синя мантя нагадала про власника палиці, який пережив вибух вежі. «Я вже сказав Фуелл, вона захистить Солейл», сказав Терн, стартуючи на зустріч загрозі. «Відвези мене і відведи її подалі від натовпу. Сила вже тріщала у мене під шкірою». На ґрунтовому путівці спіткнулася дівчина, і в мене тьохнуло серце, побачивши, як батько підхопив її на руки і побіг далі. Ми пролетіли повз Дею, я помітила краєм окам, як він приземляється, поки піднімала руки, і випускала силу на волю, зосередившись на війні Вдарила блискавка, рухнув міський мур. Чорт, продовжуй, Деї просить більше часу, поспішив Тейрн. Тут я зробила помилку, повернувшись в Сідліп, щоб побачити, як Ліам і Солейл вже поспішали заводили людей у шахту, доки Деї та Фуел охороняли їх праворуч і ліворуч. Якщо щось трапиться, якщо одна з віверн над містом зверне на них увагу, вони в біді, як і люди, яких вони боронили. Прилетіло трійця грифонів, тримаючи в пазури кілька городян, скинули їх біля входу до шахти та повернулися назад за новою партією. По мені знову прокотилися енергії і я направила розряд у винітельку, але цього разу вибухнула будівля на схилі праворуч від нас. Дошки розлетілися в різні боки. Винітелька підвела погляд і мішлунок шлунок скрутило вузлом, коли вона помітила мене. В її червоних очах не було нічого, крім найчистішої злості, коли вона підняла ліву руку, а потім стиснула кулак. Схилом покотилися валуни. Солейл підняв руки, зупинивши, ссув раніше, ніж він розчавив біженців. Їх руки тремтіли, але каміння Сипалося на всі боки від шахти, залишаючи шлях відкритим. Я повернулася назад до Венетельки і охнула. У повітрі відчувалася незброєна енергія. У мене стало дибки волосся на руках, коли Венетелька опустила долоні до землі. Трава навколо неї побуріла, потім зів'яли кущі дикої конюшини і згорнулися листя, втрачаючи колір. "Тейрн, вона транслює", пророкував він. Я метнула ще один спалах світла, поки вона розповзалася від Чаклунки по всі боки, немов вона висмоктувала саме життя землі, яке потрапило надто близько до дороги і городян, що відбилися від натовпу. «Обережніше, де їй каже, у будівлі по той бік дороги є якийсь ящик із сімейним гербом ліама», відповів Терн, «коли я випустила ще одну блискавку, що промазала повз вийтнітельку». Він каже, міст украй нестабільний. «Будинок мене не хвилює», відповіла я, «поки внизу під крилами Терна розбігалося коло смерті». І взяла ще енергії дракона, готуючись дарити. Коли ж у тунель увійшли останні городяни, Суель кинувся до Венітельки з кинжалом в руці. Все, що завгодно, аби люди вижили. Від Венітельки продовжили розходитися хвилі смерті, І одна застигла городянина, що тікав прямо посеред дороги. Він звалився з безумним криком, згортаючись калачиком. І від його тіла залишилося лише порожнє ушпиння. Повітря застигло, в моїх легенях серце стало битися. Вона щойно... Солей, закричала я, але було вже надто пізно. Третю зробила кілька кроків в темну зону, і дракониця потяглася за нею, і обидві вони покотилися по землі. Дракона туша важко впала, піднявши хмару пилу. Їх висушило за лічні секунди, тіла зіщурились. Мої груди ніби стиснули щатами, і кілька секунд я просто не могла зітхнути. Тепер у винітельки було ще більше сил. «Скажи, деї!» Я озирнулася, побачивши, що Ліам чи до дракона. Йому був потрібен час. Вже. Терен звернув ліворуч від пущеної нашої огняної кулі, першої в черзі, рятуючись від якої довелося відлетіти за дорогу. Ми тратили солейли, повідомила я Ксадену. Єдину відповіддю мені стала хвиля смутку. Нехай мовчазна, але я все одно знала, що це він, Ксаден страждав. Грифони піднялися в повітрі, їх гістці атакували, але їхня магія проти ванітельки не здавалася такою вже сильною. І відразу з'явилися ще дві віверни обидві безвершників. Передай їм змінити тактику, у них немає жодного шансу, якщо вони наближаться до Венітельки, сказала я терну. Грифони відразу змінили курс і я знову випустила свою енергію, цього разу вдаривши ближче до мети. Венітелька підвела на мене очі, а потім швидко розвернулася на звук крил. Наближався Гарік та інші мічені третякурсники, ми давили їх числом я сподівалася, що вона це зрозуміла. Грифони об'єдналися і накинулися на одну вуверну, а Аляам нарешті злетів на спину деї, і вони піднялися в повітря, рятуючись від кільць смерті, що розповзалися. Але інша віверна пірнула до землі, прямуючи до вийні І зовсім поруч з її траєкторією руху знаходилася знайома будівля. «Ти сказав там якісь вибухові речовини, так?» – запитала я. «Так». Я сумнівалася, що потраплю, але... Чудова думка. Тейрн завив на позиції на 10 ярдів над землею, коли Ліам пролетів над нами до грифонів. Митчак крижані списив горло пораненої віверни. Хлинула кров і чудовисько звалилося з несамовитим криком. Мінус одна. Винітелька вийшла на дорогу, а друга віверна пішла до неї на посадку. Зараз. Подумки крикнула я. Терн глибоко вдихнув і випустив полумня в той момент, коли віверна злетіла, вогонь охопив всю споруди і все, що в ній. Коли будинок рванув, закидаючи уламки, що горять, усе навколо мене обпалило жаром. Вогняна буря мало не зачепила і нас, але Терн пішов ліворуч, в останній момент ухилившись від вибуху. Я закричала, скинувши кулак на зворотньому віражі, і вітер остудив печині на лобі. Ми збили одну віверну, евакуюючи чимало городян. І не може бути, щоб хтось вижив в такому вибуху. Терн опустив праве крило в різкому повороті, готуючись до нового польоту над містом. Я глянула праворуч і скрикнула. Вибух не вбив не тільки віверну, а й винітелька була жива й здорова і прямувала до чорт-чорт. З долини здавалося ще більше віверн, і я щосило намагалася не піддатися паніці, коли повз нас пройшов... Розпечений поромінь синього полум'я. Я розвернулася в сідлі і побачила над міськими стінами прямо у нас на хвості чергову виверну, що нас доганяла Терна жахливою швидкістю. «Я іде, як убити стільки віверн?» – спитала я його, відчуваючи, що паніка тоне в грудях, наче якір, що загрожує витягнути мене в хаос жахливих думок. Я бачила щонайменше шість тварин, усі з жахливим розмахом крила та гострими зубами, усі прямували до нас. «Так само, як можна вбити нас», – відповів Терн, відводячи переслідувачку від центру міста, де Піші Гарік та Боді з кинжалом у руках гналися за винітелями з вежі. «У мене під рукою щось немає балісти». «Ні, але є блискавка, і розряд зупинить серце будь-якого дракона». «Скажи, що попередив інших, як загинули Солейн і Фуел. Усі, хто висадився на землю, в небезпеці. Вони знають, чим ризикують. Боги знизу ще залишилися діти, Одні кричали, інші зберігали несамовиту мовчанку, поки матері несли їхні мертві тіла з вулиць. Це неможливо було описати. Потрібно відволікти їх від міста, сказала. Ксадену, повертаючись у сідлі настільки дозволяли ремені, щоб краще оглянути небо і віверн, деякі повільно окружляли над залишками годинникової вежі. «Те, що їм потрібно, знаходиться там», – сказав Тер. «Згоден, в обох випадках, робіть, що можете, щоб виграти час для евакуації», – відповів Ксаден. «Ми очищимо околицю міста». Він помовчав і через нас емоційний бар'єр пролилася хвиля тривоги. «Постарайся не померти. Саме цим і займаюся». Віверна спікірувала, аби знову злетіти з людською ногою в зубах. Ми закінчили коло і попрямували на південь над будинками торгового посту. Геть від центру та від Боді з Гаріком. «Вони не йдуть за нами», – гурпнув Тейрн. «Потрібно їх залишити». Тому винітелю не сподобалось, як я мечу блискавки. «Ти загроза». Тоді привернемо їхню увагу загрозою, він сфально горкотів. Я відкрилася повністю, пустивши силу терна, до схочу клакотіти все під шкірою. Як тільки ми покинули стіни, підняла руки і випустила всю силу на волю. Блискавка прокресла небо, привернула злякані погляди орди виверн, одна з яких порушила свій курс і полетіла в наш бік, змахуючи хвостом з отруйними колючками. Може, це була і найкраща думка. Тепер нікуди не подінешся, нагадав терн. Точно. Вони нарешті вилетіли за міські мури. Я закликала ще сили і склеїла їх упоряд. Руки тремтіли. Потік чистої енергії бив надто сильно близько, коя дарила раз, промазавши повз віверн далі, ніж мені хотілося визнати. Страх наповнив рот смаком попелу. Я не була готова до цього. Пробуй ще. Мені бракує контролю. Пробуй ще. Сказав тер, Я знову вдарила, зруйнувавши стіни між мною та Терном, і він направив в мене ще більше сил. Ще більше енергії блискака розірвала сутінкове небо так яскраво, що я заморгала. Ще. І знову і знову переповнювалася сила, зосередившись на викрутах, поки Терн ухилявся від синього полум'я. Нарешті я потрапила в одну митью, скинувши її на землю. Вона врізалася в схил із приголомшливим дуже приємним гуркотом. А що з вівернами? З яким вона пов'язана? Я тремтіла, намагаючись не дати силі взяти гору над мною. По градом котився під. Сподіваюся, вони як ми. Вб'єш віверну і помре вершник. Але важко сказати. Тут так багато вільних віверн. Сподіваюся, зараз не найкраще слово. Я повернулася в сідлі з жахом побачила, як в долині вилетіли ще дві віверни без сідлів. Громадським потрібно більше часу. Давай його відіграємо. не завелів і ми помчалися назад до посту. Ксаден взяв одну виверну за горло й душив тінями. Поки третюркурсник метав лід у інших вершників, а решта четверо робили що могли, щоб відігнати новоприбулих поєднання магії та драконячого полум'я. Сила просучилася по мені хвиля за хвилею, поки я закликала більше блискавок, ніж на всіх тренуваннях разом узятих. Змахнула рукою і націлила черговий розряд у виверну біля головної брами або їх залишків. Промахнулася, але потрапила в порожню вежу, розкидавши на всі боки уламки, віверна, зачеплена великим каменем по хвості, закрутилася в повітрі. Терн заклав черговий крутий віраш, і ми знову повернулися до міста. Я зробила глибокий вдих, викликала блискавку і цього разу вразила тварюку прямо в спину з приємним слухом схворчання. Величезна бестія завершчала, а потім з оглушливим гуркотом звалилася на найближчий схил. Повертаючись до чергового польоту все ще, хмільна від недавного успіху, я випустила ще три блискавки поспіль. На жаль, швидкість не допомогла точності, як і сплеск адреналіну. Втім, я влаштувала ще три вибухи, і один відволів досить величезну верну, що гналася за боді, вигравши йому секунду для маневру між його драконом і скористався, круто вивільнивши вліво, він зайшов до виверни ззаду і стромив зуби її шкіряну сіру шию. Пролунав зловісний тріск і дракон-боді випустив бездиханну тишу, що та впала на землю 15 ярдів внизу. «Зліва!» – крикнула я, побачивши на лівому фланзі ще двох фіверн. Я надала маневри ухилення Терно, а сама зосередилась на тому, щоб брушувати на них якнайбільше блискавок. Руки тремтіли і слабшали з кожним розрядом, який я намагалась отримати до останнього, щоб не зачепити наших вершників. Загаль билася на західному стороні форту. І у мене серце пішло вп'яти, коли вона полетіла низько над землею, як Ксаден виконав вражаючий стрибок з розгону, перекинувшись в пилюці і піднявся на ноги. Майже ж одразу на всі боки потяглися тіні і закрили людей, що кричали, що втекли від голодної віверни. Одна з тварин у мене на хвості, мабуть, помітила, що Ксаден спішився, тому що на мить склала крила і пірнула до землі, щоб в останню хвилину на польоті, що горить перенестися в декілька ярдів від м'яких тіней. прокляття вона летіла прямо на Ксадена, широко розявивши пащу, плануючи підхопити його в польоті. «Ксаден!» – вигукнула я, але він уже помітив небезпеку, іначе ласо накинув в тіні на шизгаель, щоб та зірвала його з землі і з дороги в Верни, що наближалася. Щойно він бовтався на тіновій метусці, якось уже знову в сідлі, поки згаель поверталася до чергового нижнього заходу над містом. Але я так зосередилася на Ксадену, що зовсім забула про Віверну у нас на хвості. Тім не забув Терн і почав забратися вище-вище, підводячи її від поста на запаморочливу висоту. «Вайленс!» – крикнув Ксаден. «Під тобою!» Я опустила очі та охнула. До нас котився потік синього полум'я. «Ухиляйся!» Терн повернув ліворуч і моя дупа злетіла з сідла, що утримувалася тільки ременями, коли він зробив бочку, ледве ухилившись від вогню. Але коли він випростався, Віверна ще не відставала. У мене серце підскочило до горла, коли вона розкрила пащу, щоб вчепитися в бік Терна гострими закривавлими зубами. Ні, я скинула руку, метнула в її бік розряд приготувалася до зітнення. Між нами промайнула синє плам'я і Віверна відкинула тушу дракона. Згель, іще липі кілька разів поспіль зімкнулися, кусаючи і розриваючи бік тварюки, кромсає тіло, і розбризгуючи кров з найжорстокішої повітряній трапезі, що я бачила. Потім вона розвернулася і добила поранених в Верну ударом хвоста по голові, відправивши її на землю 10 ярдів над нами. Потім Згейль набрала швидкості, нахилилася і пройшла повз нас, мало не погладила крилом Терна. мене ж вона обдарувала загрозливим поглядом, а кров Верни ще стікала з її пащі. Натяк зрозумілий, її справа доглядати за Ксаденом, а моя так само доглядати за Терно. Я швидко закрутилася в сідлі, виглядаючи віверн з усіх боків. Потім сказала Терн: заберемося вище, щоб краще подивитися, з чим маємо справу. Ми не піднялися і на 30 футів, коли я помітила, що Ліам і швидко мчать у протилежному напрямку, рятуючись від вині Теля та віверни. Ліаму потрібна допомога, швидко сказала я. Зрозумів, відповів Терн, перевернувшись у повітрі. На секунду ми зависли, після чого його широкі крила Зловили вітер, і ми повернулися прямісінько до ляма. Він підняв якусь палицю, посилаючи в деї кулі синього полум'я, але дракон ухилився від усіх, а ліам встав і побіг по його спині до хвоста. В останню секунду деї хльоснула хвостом, щоб перекинути ляма на віверну. Я навіть не встигла скрикнути, як він уже приземлився навпочіпки, вихопив один з кинжалів з рунами схожий на ті два, що вручив мені Ксаден. Венітер розвернувся, скинувши палицю, але Ліам діяв вбивчо спритно і перерізав його горло з точністю. Віверна відразу припинила махати крилами, важка туша почала падати, а Ліам зіскочив з зі її спини на деї, що пролітав внизу. Тут праворуч на нас, могутньо, змахуючи крилами, пролетіла нова Віверна. Терн. Сила наповнила мої вени і я підняла руку, але Терн зробив бочку, перевернувши мій світ до гордригом і Провів кіхтями та ранковою зіркою потушій віверни від горла до хвоста, розпоров її в польоті, а потім вирівнявся, поки та креслила криваву траєкторію внизу, але не лише повітряна акробатика викликала в мене приплив захоплення. Перша з тих пір, як ми зважились захищати жителі торговельного посту, відколи нам сказали, що проти чотирьох війнітелів не перемогти, паніка, що засіла в грудях, почала розсіюватись. Можливо, ми сьогодні навіть виживемо. Можливо. І тут нова віверна пірнула з хмари над нами прямо до терна і, склавши крила з обчастим списом, помчала наш бік. Тут не було до маневрів. залишилося всього секунда, але в мене перед очима майнула Чергове. Це деї врізалася у бік величезного сірого звіра. Я не встигла видихнути, від полегшення побачила, що Ліама кинуло зі спини на шию терна з шаленою швидкістю. Велет! Ліам! Я впіймала його руки, що б'ють по повітрю, відчуваючи, як під його вагою вивертає мої суглоби. І те зробив крутий поворот слідом за деї. Тримайся! Ліам поповз поліктям, зважаючи на неможливий кут, і схопився за луски сідла. Я накрила його собою. І вчепилася, що сили поки терн закладав віражи, намагаючись триматися близько до деї і величезної сірої виверни, але все таки трохи остро них. У битві, що розгорнулася, в якихось ярдах від нас, пазурі рвали луску, клацали зуби і чулися жахливі крики бою. Бо надто близько, щоб я могла щось зробити, і я не могла гарантувати, що потраплю блискавкою саме у тварівку а не в деї. Залишилося лише тримати Ліама. Схопивши ремінь для пояса, яким я ніколи не користувалася, я обвела тулуб Ліама і застебнула. Утримає тебе, доки не повернемо тебе на день. але я не можу чаклувати, не зачепивши його». Спробувала я перекричати вітер. Від болю в очах Ліама перехопило подих. «Навіщо ти це зробив?» – вигукнула я, шарючи пальцем по його курці, щоб зачепити і підтягнути ближче. Нарешті вирішила Підчепитись за комір. Навіщо ти ризикував? Боги, якщо з ним щось трапиться, його погляд зіткнувся з моїм. Ця тварюка збиралася відхопити шматок від терна. Ти врятувала моє життя. Тепер моя черга. Думаю, що хоч про те, як я зберігав чужі секрети, вайлет, але ми такі друзі. Відповідь була неможлива. Терн знову перекинувся в повітрі, тіло ляма, відірвалося від луски, а шкіряний ремінь ковзнув йому під пахви. Я стиснула кулаки на комірі його льотної форми, але особливо хапатися там не було за що. Ті миті, я не могла зітхнути, не могла думати ні про що, крім як відчайдушно тримати Ліама, поки Терн не вирівняється, намагаючись не відставати від Деї і не поранити нікого з нас в процесі. Але потім крик Деї пронизав мене до моїх кісток і вони з віверною пішли в пік. «Ти можеш це зробити?» – благала Терна. «Постараюся». Він схилився праворуч і впав у штопор, готуючись до удару. «Ми мало не билися за своє життя, а не Ліам і Деї за нас». І боги. Дей програвав. Отже, Ліам. У мене стиснуло горло. Ні, цього не може бути. Сюди, покликала як садена. Через мої руки пройшла хвиля і затріщала енергія, але вдалої цілі не з'явилося. Вони надто швидко рухалися. Я полюю на винітелі на стінах, відповів він. Дей бореться не за життя, а на смерть. Мить чужого жаху стиснула мої груди в лищатах. Якщо я влечу громадськості кінець. Ми самі з собою. Швидкий погляд на поле бою повідомив, що всі дракони щепилися зі своїми ворогами. Хлюснув хвіст Тейрна, вдаривши по крупу, віверний повернувшись закривавленим, але мерзота не відпустила деї. Її лапи напружилися, кіхті струмилися глибше під червону луску. Деї! Надсадний крик ляма ніби тріснув, розпався в повітрі хмарою уламків. Болю втрати. Терн кинувся вперед, п'явшися в плече віверни і пустивши кров, але цього було мало. Він розвернувся для нового замаху, мало не скинувши Ліама, але ремінь витримав. Праворуч наблизилася ще одна віверна без вершників. Праворуч. Тейн розвернувся швидко, ніж будь-коли, і розірвав горло моїй новій загрозі, гальмуючи віверну як ляльку. Потім... Ростис, щелеп і дав її впасти на гірський схил під нами. Потім пірнув, щоб нас донати деї і виверну, що мчать до землі. Жах зловісний і важкий осів у грудях. Ми летіли. Ми летимо, подав голос Ксаден. Але він не встиг. Вайлет, крикнув Ліам, і я відірвала очі від кривавої битви. Ми мчали вниз. Треба вбити вершників. Знаю, відповіла я, вб'ємо. Нехай він тільки тримається, вони обидва. Ні, я хочу сказати... Терн знову рвонув і насвідкинув бік. Він зробив зубами чергову дірку в крилах віверни, подряпав їх хвіст кітями, але тварина тримала деї смертельною хваткою. Всі її крила були підірвані, але й ніби нічого не хвилювало, тільки б пускати пазурі глибше в черево деї, немов тварюка була готова здохнути, аби забрати з собою ворога. Все буде добре, пообіцяла Яліаму, ледь не задихнувшися від вітру, який так і вистав по щоках. Бов'язково має бути нехай навіть земля все ближче і ближче з кожною секундою, мабуть, де й знову закричав, слабший пронизливіше, ніж минулого разу, він плакав. — Нам треба підніматися, — попередив Терн. — Він помирає! Ліам потягнувся під спину Терна до свого дракона, щоб торкнутися червоного кинжало в востаннє. — Просто тримайся, — почала я, але болісний крик дракона позбавив мене дару мови. Його потрощили у нас на очах, а ми нічого не могли вдіяти, Віверна переможно Зарев за секунду того, як ми жахливим гуркотом врізались в схил. Впала, але тут вже схопилася і покульгала геть на задніх лапах, опираючись у землю ще й пазурами на кінцях крил. Деї не рухалася. Надсадний крик ляма розбив мені серце, і тиян розкинув крила різко йдучи в бік від тієї ж похмурої долі. Деї! Скорбота Тейрна пронизала моє тіло. Він полив вогнем спину віверне, а мою голову заповнив плач плачандарни. Ні, якщо деї... Він. Я не змогла домовитись. Його нема. Терн змінив курс, повертаючись до схилу біля міських стін, де спав Деї. Ні-ні-ні. Це означає Ліам. Я міцніше схопилася за друга при швидкісному приземленні кіхті Терна. Протормозили землю і ми заумерли біля туші Деї. У тебе лише пара хвилин, попередив Терн. Деї, шепнув Ліам, падаючи з пени Терна. Я тебе доведу, побіцяла я, уже торкаючись. Із застіпками та ремнями. Де і помер? крикнула як Яксаденом тремтячим голосом. Ліа умирає!» Ні. Я відчула його страх, скорботу, приголомшливий гнів заворушив мій розум, зміщуючись з моїм, поки не стало боляче дихати. Хвилини у нас лише хвилини. Тільки тримайся, прошепотіла я Ліаму, намагаючись не розплакатися, коли він глянув на мене своїми небесно-блакитними очима, широкими від шоку та болю. Після всього, що Ліам зробив для мене, це менше. Ніж я могла відплатити. я можу довести його до деї так само, як він приніс мене до терна та андарни. Терн міг якомога сильніше притулитися до землі, поки я вибиралася із тремен. Потім я хопила велике тіло Ліама і скотилася з ним по боці терна, вдарившись в кам'яний схил, де я лежав за десятки ярдів від нас, склавшись під неприродним кутом. Це не чесно, це неправильно, тільки не деї, тільки не льям. Вони найсильніші в нашому курсі, вони найкращі з нас. «Не діду, сказав Ліам, зробивши крок і похитнувся. Я поспішила зловити його перед падінням, але мені не вдалося тримати його чимало вагу, і ми обидва впали на коліна. «Дойдемо», – видалила я крізь зуби, ледве закидаючи його руку собі на плечі. Ми так близько. Якщо з'являться винітелі, я розберуся з ними. «Не дійдемо». Він привалився до мене сповз на землю. Його голова залмерла у мене на колінах і тіло обм'якло все добре, Вайленс, сказав він, дивлячись на мене, і я сунула літні окуляри на чоло, щоб краще його бачити. Він не міг надихатись. Недобре, мені хотілося кричати від несправедливості, але це не допомогло б. Тремтячими руками я сунула його окуляри на лоб, прибрала світле волосся. Нічого доброго, будь ласка, залишся, благала я і по щокам котилися нестримні сльози. Постарайся, прошу, лями, постарайся. На парапеті його обличчя скривилося в болі. Подбай про мою сестру. «Ліам, ні!» Я дивилася словами через сльози, що стали комом у горлі. «Ти сам там будеш!» Я гладила його волосся, він був здоровим, зовсім здоровим фізично, і все ж таки я бачила, як він іде. «Ти маєш бути там!» Він повинен усміхнутися сестрі, яку не бачив руками, і показати їй чарівну ямку на підборідді. Він повинен віддати їй стопку написаних листів. Він заслужив на все, що пережив. Він не міг померти. «Терн!» – крикнула я. «Скажи, що робити!» «Нічого не вдієш, срібляста. «Ми знаємо, що не буде, просто побіцяй, що подбаєш про Слоуна!» Попросив він, рвано дихаючи і знаходячи мої очі. «Обіцяй!» «Обіцяю!» Прошепотіла я, стиснула його руку, навіть не намагаючись стерти сльози. «Я подбаю про Слоун!» Він умирав, я нічого не могла бдіти. Ніхто не міг. Як така сила може бути настільки марна? Його пульс під моїми великими пальцями все сповільнювався. «Добре!» «Це добре». Він видалив слабку усмішку, нагадавши про свою ямочку, але вона зникла. «І я знаю, ти думаєш, що тебе зрадили, але ти потрібна ксадену. І я мав на увазі, не просто жива Вайлет. Ти потрібна йому. Будь ласка, вислухай мене». «Добре», – кинула я, намагаючись видалити усмішку крізь сльози. «Зараз він міг би просити про що завгодно. Я погодилася б на все. Дякую, Ліам. Дякую, що був моєю тінню. Дякую, що був моїм другом». Він розплився в моїх очах через сльози, що ринули. «Для мене це честь!» Груди Ліама тремтіли від зусиль. Пори вітру стул пасма волосся з його обличчя. Через секунду я відчула, як до нас, чить ксаден, потік його почуттів затопив мої власні. «Ні, Ліам!» – видалив він, впавши перед нами. Він намагався контролювати вираз свого обличчя, але все ж не міг приховати вітчаю, що линув на мене через наш уявний зв'язок. «Де її? сказав Ліам. Напівзадушливим пошепком, повертаючись до Ксадена. Знаю, брате. Ще липа Ксадена заумерла, наші погляди зустрілися над ліамом, сльози лилися мене по щокам. Знаю. Він нахилився і, взявши ліама на руки, підвівся з ним. Я віднесу. Він повільно пройшов хрустким осипом до тіла, деї, шепочучи щось, що я вже не чула. Я ж залишила сидіти, відчуваючи, як гостре каміння встромляється в коліна, спостерігаючи, Ксаден забирає ліяма, забирає прощатися. Він допустив яма, привалив його до цілого плеча Деї, потім присів поряд повільно, киваючи, яким словам, названого брата. Повітря над нами розірвало крик віверни, і я машинально підвела очі. З висоти наближалася ціла хмара сірих крил віверни, десятки та десятки. Подивіться вгору. Ліам повільно закинув голову, саден випростався, і дихання застило в мене в легенях, коли навколо нього хлюснули тіні, наче вибух злості та. Смутку. Через секунду в мою голову наповнив його беззвучний несамовитий крик, що пролунав з такою силою, що моє серце розбилося, наче скло, на кам'яній підлозі. Запитувати не довелося, Ліам помер. Ліам, який ні разу не поскаржився, що його приставили як тінь до мене, ні разу не відмовився допомогти, ні разу не хвалився, що він найкращий на нашому курсі помер, боронячи мене, О боги. А всього годину до того я його питала, чи правда ми, друзі? Лише одна тварюка змогла вбити мого друга, на що здатна ціла зграя. До нас спікірувала закривавлена Віверна, і тен розкинув наді мною крило. Я чула, як брящать його зуби, різкий крик наді мною, потім він прибрав крило. На землі ми вразливі, сказав він, поки поранена Віверна спішно відлітала геть. Тоді станемо мисливцями. Я на силу побачивши, що до мене біжить ксаден. Вайленс! Ксаден схопив мене за плечі, на його обличчі було написано рішучість. Ліам просив передати, що з цією ордою всього два вершники. Чому мені, а не? На груди раптом навалився страшний тягар, ніби мене притиснуло до ковадла. Тому що знав, що я просто відбиватимуся від Віверн, якомога довше. Він вивчав моє обличчя, немов бачив його перша. А я можу вбити їх усіх. Я помру, якщо доведеться заклинати блискавку стільки разів, але я – наш єдиний шанс. Його єдиний шанс виживання. Ти можеш їх убити. Він підтягнув мене до себе, поцілував у лоба. Без тебе не буде мене, Байленс», – сказав він, майже торкаючись моїх губ. Не встигла я відповісти, як він розвернувся до долини і підняв руки, зводячи стіну з тіней. Іди, я виграю найбільше часу. Його руки тремтіли від напруги. Кожна секунда означала дуже багато, особливо зараз, коли могла стати моєю, нашою останньою секундою. Лише один удар серця я взвернулася через плече, щоб побачити, як позаду за спиною терна догорав торговий пост. Гродяни розбігались на всі боки, намагаючись рятуватися від верни, яка кружляла в них над головою. Я стиснула зуби, ми так і не зуміли вивести всіх цивільних у безпечне місце. Другий удар серця я тягнула повітря, що пахло гаром. І побачила, як самотній Грифон летить крізь димну імлу, а слідом за ним Гарік та й на драконах, і сподівалася лише на те, що решта жива. Третій удар з серця я знову повернулася до неживих тіл Ліама ідеї, і відчула, як лють наповнює мої вене швидше, ніж будь-яка з колись покликаних блискавок. А згая вівн за стіною, створеною Ксаденом, хотів лише одного створити те саме Ізгаель і Тейрно. Ксаден, неважливо, наскільки він сильний, він не зможе стримувати їх вічно. Його руки вже...